Pozdravljeni v še enem glasbenem ciklonu. Povajna avantura s realizmom, konkretno in čisto elektronsko glasbo, je do dobra izpraznila koncertne dvorane ali pa ji je bil dostop do njih zaradi specifičnih tehnologij omejen. Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so glasbene odre na novo prevetrila. Poleg razupitega minimalizma in raznih neproblematiziranih postmodernizmov predskavlja vrhunec tega obdobja rojstvo spektralizma oziroma spektralne glasbe. V naslednjih štirih oddajah se bomo po spektralnem pobočju podali v samo osrče glasbene materije in spoznavali idealne zvoke skozi njihovo materialnost. Polovico desetletja je moralo preteči, da se je termin spektralna glasba sploh pojavil. Konec sedemdesetih let je količina in odmevnost homogenih del končno presilna filozofa Hugha Daforta kodifikaciji tega novega gibanja. Gomota del baziranih na počasni harmonični gradni, bogati in eksotični zvočnosti iz ugibanju prepoznavnih melodij in šibkega občutka za ritem je dobila svoje ime. Gerard Grise in Tristan Moral, katerima bomo v pretežni meri posvetili našo programsko zasnovo, sta pionirja in hkrati najodličnejši imeni tega gibanja, za katerega Jonathan Harvey pravi, da se je v zadnjih treh desetletjih moralo dotakniti vsake kompozicije, če je to hotelo biti uredno prisluha. Mural, Grisey ter drugi mladi francoski komponisti so išli iz vrst, ki so bile prevzete s poljem računalniško podprte glasbe, akustičnih raziskav in predvsem z raziskovanjem temeljne narave zvoka samega. Skladanje in prekladanje tonalnih relacij so zamenjali s komponiranjem celotnega zvočnega spektra, organizacijo celote in raširenega časa. 300 let staro zlorabo 12 tonov osnovnih komponent glasbe so z nastopom spektralistov zamenjali gole frekvence in uravnavanje mikrostruktur zvoka. A najše pred nadaljevanjem urišemo osnovne pojme akustike in parcialnih serij, polj, na katerih bazira spektralna znanost in glasba. Akustika je veda v zvoku in njegovem gibanju v prostoru. Zvok kot tak je posledica vibriranja zraka, preko katerega se prenaša oddana energija. Posameni zvok, ki ga dojema naše oho, je namreč zgolj posledica motnje znotraj zračnega prostora ali drugače rečeno, da bi se zvok porodil, mora zračni pritisk vzvalovati in vibrirati. Vsaka vibracija zraka je določena po frekvenci in amplitudi. Frekvenca nam podaja število njih lajev oziroma ponovljenih ciklov valovanja zraka v sekundi, določa pa tonsko višino. Večni hajni ciklov zraka v časovnem intervalu pomeni višji ton in obratno. Amplituda določa glasnost zvoka. Osnovno vodilo spektralne glasbe je spoznanje, da vsak ton vibrira na večni vojih. Ob osnovnem oziroma temeljnem tonu se sprožajo še parcialni toni kot celoštevilčni mnogokratniki temeljnega tona. To pomeni, da če recimo temeljni ton vibrira na frekvenci 440 Hz, se hkrati z njim vedno sproži še serija višjih parcialnih tonov za poredjem frekvenc 880 Hz, 1320 Hz in tako naprej. Natančno je potrebno povedati, da v večini sistemov niso vsi parcialni toni celoštevilični večkratniki osnovnega tona. Tako imamo razen harmonikov tudi neharmonike. Cela serija glasbenih instrumentov oddaja parcialne tone, ki so malenkostno višji ali nižji od popolnih harmonikov. Rezultat tega je, da balovne dužine niso popolnoma periodične, kar daje tem instrumentom unikaten zvok. Posamezen glasben instrument ima posledično zan karakteristično specifično zvočno barvo. Timbre, zvočna kvaliteta ali kar barva je pojem, ki opisuje prekvenčno polje ali zvočni spekter v odvisnosti od časovne dimenzije. Prisotnost določenih harmonikov oziroma neharmonikov, gibanje zvoka, faziranje v kombinaciji določajo teksturo, kvaliteto nekega določenega zvoka. Timbre je temeljna kvaliteta posameznega glasbenega instrumenta, na osnovi katerega jih ločujemo med seboj, prav tako kot lahko ločimo različne ljudi na osnovi njihovih različnih barv glasu. Pojem, ki poskuša ujeti te zvočne kvalitete, frekvence in amplitude, oziroma celotno paleto komponent, ki sodelujejo pri stvaritvi določenega zvoka, je spektr. Po spektru kot vsoti vseh parcialov je torej določena zvočna kvaliteta. Dostop do analize zvočnega spektra je postal mogoče le v drugi polovici 20. stoletja s pomočjo matematičnih modelov ter visoke računalniške tehnologije, ki z analizo razbija zvok na osnovne komponente in predoča posamezne parciale zvočnega pojava. Kompleksnost takšnega zvoka je tako danes mogoče izvesti na njegovo minimalno določilo, sinusoid ali čisti ton, ton ene frekvence brez parcialov. S tem pa smo že pri materialu, na katerem gradi spektralna glasba. Spoznavanjem spektra zvoka kot takega so se odprle nove možnosti v polju komponiranja. Posledica zmožnosti dekomponiranja vsakega zvočnega pojava na njegove bazične frekvence in poznavanja narave zvokov je danes zmožnost iz teh razstavljenih bazičnih funkcij znova sestaviti kompleksen zvok. Ta kompleksen zvok je lahko želeni približek slišanemu, naravnemu zvoku ali pa iskani idealni zvok, ki ga v naravi ne najdemo. Možnosti so neomejene. Spektralna glasba se poslužuje prav teh uvidov v naravo samega zvoka. Na mesto tonov je v igri po novem frekvenca. Melodija, tema, variacija, polifonija in ritem, parametri iz katerih je izhajala in na njih zorela glasbena zgodovina, so postali obrobnega pomena. Na njihovo mesto je stopil zvočni spektr, njegovo razvijanje in zvočni objekti, nekakšne zlitine harmonije in zvočnih kvalitet. Paradigma napetost, sprostitev, ki je še v polpretekli pretekli zgodovini izhajala iz tematsko-variacijskih postavk, je postavljena v domeno spektralnega procesiranja. V uvodni oddaji se bomo spektralizma kot takega dotaknili pretežno preko predhodnikov. Ideja upravljanja z vokom kot objektom ni popolnoma nova. Organiziranje zvočne gmote skozi subtilno nijansiranje materialnih postavk zvoka je res da omogočila šele nova tehnologija, a težnje so se nakazovale vsaj od pozne romantike naprej. Korak za korakom se bomo sprehodili od prvih nakazanih možnosti neke druge glasbene podstati, vse do spektralne glasbe. Prva kompozicija, ki jo bomo danes slišali, je Wagnerjev preljudi k operi Rensko zlato. V preludijo Wagner jemlje parcialne serije kot osnovo glasbene strukture. Melodična linija nad basovsko osnovo ne stopa v opozicijo z osnovno harmonijo, temveč je len jen podajšek, kar daje temu stavku posebno zvočno kvaliteto. Te barvne kvalitete so tako znotraj Wagnerjevega opusa, kot znotraj celotnega kraljevstva glasbe 19. stoletja izoliran moment. Naslednja partitura, tretji stavek iz petih stavkov za orkester Arnolda Schönberga, nosi naslov 'Farben'. Dovolj sugestiven naslov tega kanona nas vodi v počasno drfeš barvni diskurs. Tekstura z nepovdarjenimi instrumentalnimi vhodi in zgolj hipnimi motivčnimi približki stoji kot osnova tega nepretrganega prelivanja harmonskega spektra. Tretje delo. Debussijev Nuges, uvod v njegove nokturne, je značilna impresionistična skladba tega skladatelja. Akordi so vodeni usporedno, uporabljen je razširjen in eksotičen harmoničen jezik. Čeprav je njegova glasba že zasnovana na horizontalni liniji, pa izpostavljen Debusijev podarek leži na grajenih zvočnih barvah. Orkestracija to v najboljšem pomenu samo potrjuje in kripi. Od četrte bo na prva epizoda Varezevih integrales. Če se je Debisijeva skrb za barno kvaliteto še gibala znotraj tonalnih harmonij, je naslednji korak uporaba netonalnih harmonij. Primarna Varezeva predanost orkestraciji ter kombinaciji zvočnih barv je skoraj prislovnična. Najpomembnejši kontekstualni doprinos v opusa leži v uporabi statičnih pol, kjer je določen akord razvlečen in ponavljan, s tem pa postavlja zvočno referenco naslednjim pasažam. Thank you Ligetjeve teksture so močno vplivali na glasbo v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Značilnost njegove mikropolifonije so tehnike, ki poudarjajo podaljšan zvok ali ekstremno hitro ponavljajoče se fraze, ki najpuščajo prostora za občutenje ritma. Rezultat je običajno zvočna gmota. Po glasovi so ustopljeni v celoti, tekstura pa je v tem smislu rezultat simultanosti različnih linij, ritmov in barvnih kvalitet. Iz Ligi zakladnice bomo danes slišali njegovo Lontano. Sedmo in zadnjo glasbeno točko, ki bo branila okope pred spektralnega obdobja, bomo prepustili gačintu Celsiusu, nova vrsta glasbe, ki jo je zakoličil Celsi temelji na površinskem diskurzu menjujoči se barvnih kvalitet ene same note ali akorda. Razopiti skladatelj je v drugi polovici svojega ustvarjalnega obdobja napisal vrsto del, ki bazirajo na eni sami noti ali na gibanju med dvema. Prvi in drugi stavek njegovega dela, štirje stavki za orkester, nista tako radikalna v grobem, kaj dosti od te njegove obsesije ne odstopata. Na konec vodaje bomo slišali še pravo pravceto to spektralno delo, Lesprit de Dune, Tristana Morala, s to kompozicijo napisano za orkester in elektroniko, moral pravi, da je končno dosegel svoj dolgoletni sen. Potrebna so bila leta zorenja in seveda napredna tehnologija, ki mu je omogočila realizacijo. Kot pravi, gre za poezijo, osnovano strogo na spektralni konstrukciji, kombinaciji zvokov. Bazdični material je vzeti iz tradicionalne in religiozne glasbi Tibeta in Mongolije. Z vključitvijo vrstnega konkretnega izhodišča pa je Moral dokončno zapustil svoj abstraktno zasnovo glasbenega ustvarjanja. Današnjo je pripravil Zlatko Kovačič. Z novo zgodbo iz sveta spektralne glasbe se slišimo ob tedno osore.